Kenapa ditonton juga Ini ukai-ukai Apa ada orang yang bisa Berinteraksi dengan setan Dan bisa melihat setan itu di tempat tertentu Apa bedanya Atau sama dengan ada syarat TV Yang menyediakan Rukiah Ustaz Ada sampulnya Rukiah Isinya dukun Hati-hati Maka banyak-banyak konsultasi dengan konsultasi rukiah syariyah Pergi ke rumah sakit Zainab di situ ada rukiah syariyah Rumah sakit ibu dan anak Zainab Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab Pergi ke rumah sehat Al-Falah Ada rukiah Rukiah syariyah Yang pakai ayat Qur'an Bukan pakai dukun-dukun Apakah ada orang yang bisa bercakap-cakap dengan jin? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena ilmu dan imannya. Tolong setelkan mikrofon ini berdenging-denging. Story. Pertama, karena ilmu dan imannya. Macam Nabi Sulaiman AS. Bisa dia bercakap dengan jin Ibrit. Wa qala ibritum al jin. Berkatalah Jin Ibrid, Anaatika bihi, Aku bisa membawa kursi Balkis dari Yaman ke Palestina. Kabla antarku mamem makamik sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Yang kedua, dia mungkin bisa berkonsultasi dengan Jin karena dia punya Jin. Jadi kalau ada orang bisa menengok Jin, bangga. Ustaz ya, saya ini bisa menengok genderuwo, bisa menengok suster ngesot, bisa menengok bapak musti ruqyah. Karena saya tengok ini bukan karena iman dan amal solehnya, tapi jin itu sudah masuk ke matanya. Kalau ada anak kita mengaku, nangis-nangis dia selalu menengok, jangan bilang dia mengada-ngada. Boleh jadi jin sedang masuk ke matanya. Maka dia di Ruqiyah Syariah Kalau Ustaz mohon penjelasan 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisap Mereka orang yang tidak minta Ruqiyah Hadisnya sudah dibahas di masjid Waktu kita S1 dulu S1 di Akramunas S2 di Al-Falah S3 itu pelajaran ayat 1 dulu cari video YouTube-nya ada tidak akan dihisab pada hari kiamat siapa dia layas tarqun tidak minta ruqyah apa maknanya tiga yang pertama tidak minta ruqyah ruqyah syirkiah karena ruqyah itu ada namanya ruqyah syirkiah karena minta kepada jin minta kepada setan pakai mantra-mantra jadi yang tidak isab tu tidak minta pada ruqiyah syirqiyah. Yang kedua, dia tidak minta ruqiyah. Maknanya, dia tetap minta ruqiyah. Tapi dia tidak meyakini bahawa ruqiyah itu yang menyembuhkan dia. Bukan baca-bacaan yang menyembuhkan. Dia tetap minta ruqiyah. Tapi keyakinnya dalam kuat. Yang ketiga, dia tetap minta ruqiyah tapi dia meyakini yang menyembuhkan dia bukan orangnya. Alhamdulillah sejak diruqyah ustaz fulan karena ustaz itulah saya sembuh bukan. jadi tetap keyakinannya. Adapun orang minta ruqyah, Nabi mengajar menyuruh sahabat belajar ruqyah, Nabi membolehkan ruqyah, maka meminta ruqyah tidak masalah menurut para ulama. Asal jangan meyakini ruqyah sirqyah meyakini kita sembuhkan ruqyahnya meyakini sembuh karena orang yang meruqyahnya tapi kesembuhan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ruqyah itu usaha ikhtiar mana yang lebih baik solat sunat rawatib atau taqyatul masjid kalau masuk ke masjid tadi sedang azan. Begitu masuk tahiyyat al-masjid dulu. Selesai tahiyyat al-masjid, qobliyah subuh. Awati. Tapi kalau waktunya tinggal dua menit lagi. Ada jam itu yang pakai jam ikhomat. Nampak dua menit lagi. Maka langsung laksanakan qobliyah subuh. Karena kalau tahiyyat al-masjid dia laksanakan waktu habis. Tak dapat qobliyah. Tapi kalau dia laksanakan qobliyah. Otomatis Dapat tahyata masjid Tapi jangan gara-gara ini Terlambat terus datang ke masjid Kalau suami pemalas Tidak lihat cari duit Dan mengurus rumah tangga Karena Alas menderita penyakit Padahal secara uh, Masih sehat Ini wajib kita seuzon su Suami pemalas tidak giat cari duit, mengurus rumah tangga, karena alasan tetap penyakit. Padahal secara fisiknya sehat. Jadi, gimana sikap si istri? Istri punya wali. Wali istri itu ke atas ayah atuk datuk. kakek. Wali si istri itu ke bawah abang adik. Wali istri itu ke samping paman adik ayah abang ayah. Mengadulah ke enam orang eh. Supaya dipanggilnya suami kita itu Tanya dia Eh suami ya Ingat tak dulu kamu sirot taklik Yang mana tu nah, Ini karena ada video rekaman nikah dulu Orang yang nikah ni tak ada ingat apa pun tak ingat Ini sirot taklik Jika saya Bacakan sirot taklik ke ya, tempat Kuat Jika saya tidak memberikan nafkah soher dan batin selama 3 bulan lamanya berturut-turut lalu istri saya datang ke pengadilan agama lalu dia membayar iwat 10 ribu maka dia menuntut maka hakim berhak kamu siap tak ini? oh jadi gitu ya pak ya, kalau gitu saya semangat lagi. jangan didiamkan wali pula jangan takut takut kami pak Ustaz, preman menantu kami itu jangan jangan takut ramai-ramai datang dia pemain karate ni Pak Ustaz. sudah dan tiga dan satu. Kita dan kawan-kawan. Apa ditakutkan? Bagaimana pendapat Ustaz tentang penolakan banyak masjid di Jakarta. Menyolatkan jenazah dengan dalil surat At-Tawah. Dan tidak sedikit ulama yang setuju. Namun bukankah hukumnya farduqifayah. Farduqifayah bagi muslim. Par tu kipayah bagi Muslim dia tidak Muslim. Kenapa dia tak Muslim? Dia kapir. Kenapa dia kapir? Wa mai ta wala humingkum fa inna humin hum. Siapa yang mengangkat orang kapir maka dia kapir. Par tu kipayah bagi Muslim. Makanya orang masuk Islam itu diumumkan ramai-ramai di sini mu'alab. Supaya apa? Supaya kita tahu bahawa dia sudah Muslim. Nanti dia kita mandikan. Kita kampankan. Mereka tak Muslim? Mereka tak ada fardu kifayah. Pak Ustaz. Kalau selesai. Maaf-maaf cakap. Ini masalah fikih itu kata nabi nikmatin nisah nisaul ansar sebaik-baik perempuan orang ansar kenapa orang ansar itu baik la yastahayna ayya tafaqqahna karena mereka tak malu menanya masalah agama jadi kalau nanti ada pertanyaannya masalah darah haid masalah itu mesti saya jawab karena masalah fikih kalau selesai berhubungan intim bolehkah kita makan minum sebelum mandi junub boleh Berwuduk dulu Berwuduk Apa dalilnya Nabi SAW Ada kalanya dia langsung mandi Ada kalanya tidak Dan dia berwuduk Tidak ada larangan makan minum Larangan bagi orang yang berhadas besar itu adalah Masuk masjid Megang Quran Baca Quran Solat Puasa Tawak. Begitu dalam kitab wa Anda Adapun makan, minum, maka tak apa Kalau ada ustaz melarang jangan makan, jangan minum Itu adab Bedakan antara pikih dengan adab Ada orang-orang yang mengkaji tasawuf Tasawuf itu isinya adalah adab Sopan santun tata keramah Pak Ustaz kalau ziarah kubur ke makam orang tua Bolehkah kita membacakan ayat kursi di atas kuburnya? Buka buku 37 masalah populer Dalam pembahasan baca Quran di samping mayat Di samping kubur Kata Imam Nawawi Dari kalangan mazhab syafi'i Dianjurkan membacakan Quran di samping kubur Yus tahabbu dianjurkan yang ngomong begitu siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hebat Pak Ustaz. Sohih Muslim di kepala dia. Sohih Muslim itu ada semua di kepala Imam Nawawi hafal sohih Muslim. Hafal hadis. Mengatakan dianjurkan baca Quran di samping kubur. Ada Ustaz yang hafal hadis kalau pakai laptop melarang. Bapak Ibu ikut Imam Nawawi. Apa ikut Ustaz laptop? Saya ikut Imam Nawawi Maka saya tetap membaca Quran Apa yang dibaca Terserah Mana yang dibaca Saya pauslat Mau baca ayat kursi Baca Saya mau baca Qulwallah tiga kali Wifalak sekali Qumna sekali Al-Fatihah sekali Saya mau baca surat Yasin Karena Yasin hatinya Al-Quran Makin banyak Makin baik Terserah Apa yang mau dibaca Kalau ustaz sendiri Qulwallah tiga kali orang berfalak sekali, rabina sekali, al-fatihah sekali. Allahumma auṣil ṣalawa wa sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhum fulan bin fulan. Allah muaffir lahu warḥamhu wa 'āfihi Ustaz bertanya tentang MLM. Bagaimana pandangan secara syar'i hukum MLM? Bagaimana yang mengatakan haram sedangkan Ustaz Yusuf Mansur dan Kyai Haji Agim mendengar usaha MLM. Dia punya usaha MLM. Bila Bapak setor 3 juta, maka Bapak akan bisa berangkat umroh dalam sekian bulan. Bila bisa mengajak 3 orang, akan menjadi 30. Bila menjaga 10 orang, akan menjadi 30 juta. Bisa mengajak 30 orang, akan menjadi 300 juta. Bisa mengajak 1000 orang, akan menjadi 3 miliar bisa mengajak 3000 orang akan menjadi 3 triliun dan Anda akan punya pesawat. Orang itu langsung berada dalam pesawat itu. Dan dia tidak jelaskan kalau tidak dapat pengikut satu pun duit yang 3 juta ini ke mana. Kan di situ masalahnya. Ketika duit itu tidak balik ada 1000 orang di Pekanbaru yang bayar 3 juta Tiga juta kali seribu sudah. Tiga miliar duit diputar. Makanya yang saya tanya. Duit awalnya balik apa tak balik? Tak balik Pak Ustaz. Sama dengan Pandawa. Apa bedanya dengan Dimas Kanjeng? Duit itu aja yang diputar-putarnya. Tak balik, tak balik, tak balik. Tak balik, seribu orang bukan baru ini orang bukan main banyak, penduduknya sejuta dua ratus satu persennya jadi seribu orang itu sudah duit berputar tiga miliar itulah yang kata dia invest itu anda bulan ini berhasil karena bisa mengikut ini anda invest dia tidak ada impes apa-apa, duit itu saja yang diputarnya putar, putar, putar salah putar, lari maka keedahnya kalau ada tipu, gharar, ada gambling, judi, ada zulm, aniaya, maka dia tidak bisa dibenarkan. Pak Ustaz, saya ikut program ini punya Ustaz Al-Mukarram pulang. Duit awalnya kalau kamu tak bisa ngajak, ngajak anggota balik apa tak balik? Balik Pak Ustaz, ya tak apa-apa. Tapi kalau tak balik, di situ letak masalah. Zikir. Apakah abdol jika berzikir dalam hati Yang paling abdol Mulut menyebut Hati mengingat Karena dalam hadis disebut Wa anama'ahu Aku bersama dia Ma taharrakat syafatahu Syafatah mulut Mulut bergerak Hati mengingat tapi tak bisa selamanya begitu. Bapak yang kerja di, di duk, duk Capil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Datang orang mau nyuruh penulis akte kelahiran. Takkan Bapak mulutnya bergerak terus berfikir. Pak gimana KTP saya siap apa tidak? Lah, lah, Allah. Lah, illallah, lah, Allah. Lah, lah, Allah. Yang paling elok mulut bergerak hati mengingat. Ini hati, ni mulut. Connect dia. Ya. Connect. Tapi kalau mulut tak bisa hati saja jangan putus. La ila ila La ila ila La ila ila La ila ila La ila ila Bagaimana supaya melengketkannya, melokekkannya? Melekatkannya supaya tak tanggal-tanggal. Wa zkurullah zikran Zikir sebanyak-banyak jadi kalau ada tuan guru tuan saya mengatakan Zikirlah engkau sehari 5,000, 10,000 itu sebenarnya ingin memasangkan paku zikir itu ke dalam hati sehingga dia tak putus. Nanti kalau dia sudah melekat di dalam. Aladzina yauqurun Allah tiyaman waktu tegak, waktu duduk, wala junduhim asal agak-agak lupa balik dia, asal agak-agak lupa balik dia. Asal agak-agak lupa, balik dia balik. Nanti kalau ada orang nampak bawa tasbih, jangan katakan dia ria. Kenapa kamu bawa tasbih? Dengan megang tasbih ini hati kuingat. Tapi jangan bergantung ke tasbih. Kalau bergantung ke tasbih, tasbihnya putus, zikirnya ikut putus. Banyak-banyak menyebut Allah SWT. Pernah saya menawarkan buku Riyadus Salihin Imam Nawawi Pada jamaah tabligh di kampung saya Karena buku panduan amal Jamaah tabligh itu padilah amal Banyak hadis doibnya Katakan sebagian ulama hadis Mau untuk Ganti Fado'il A'mal Dengan Riyadus Salihin Karena Fado'il A'mal Banyak doibnya Riyadus Salihin pun banyak Doibnya mas bro Jangan anti hadis no'ib. Boleh mengamalkan hadis no'ib kalau cukup lima syarat. Apa lima syarat? Tidak dalam masalah halal haram hukum fikih. Tidak dalam masalah akidah tauhid. Tidak ada periwayatnya yang kazak berdusta. Masih bernaung di bawah hadis suhih. Ada payungnya hadis suhih. Dan untuk fadha'il a'mal. Dalam Bulughul Maram ada hadis no'ib. Dalam Sunan Tirmizi ada dalam no'ib. Dalam Sunan Nasai ada hadis no'ib. Dalam Mus'nan Ahmad bin Ambal ada hadis no'ib. Dalam Muwatta' Malik ada hadis no'ib. Yang tak ada hadis no'ib dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, jadi kalau kamu tolak Riyadus Salihin. Jadi mana yang betul? Kaji Riyadus Salihin. Atam Riyadus Salihim Baca Fado'il A'mal Fado'il A'mal itu yang nulisnya siapa? Maulana Zakaria Kandahlawi Kandahlawi itu ahli hadis Berapa banyak ulama-ulama dari Arab Mengambil sanad hadis dari India Maulana Ilyas itu ahli hadis Zakaria Kandahlawi pun ahli hadis Jadi jangan anti hadis Kalau ada di dalamnya ba'in Bagaimana pendapat Ustaz tentang buku Fadha'il A'mal? Dah dijawab dah. Bagaimana hukumnya menebarkan hadis da'ib yang tidak diiringi dengan ilmu? Karena setiap subuh setelah dibacakan, dianjurkan menyampaikan kepada keluarga dan kerabat. Hadis da'ib dalam Fadha'il A'mal cukup syarat untuk diamalkan. karena sudah cukup lima syarat. Dan yang menyusunnya bukan orang jahil Tapi orang yang alim dalam bidang hadis Di masjid ustaz ada? Ada Yang ustaz bacakan di masjid tempat ustaz apa? Luk wal marjan Fi mattafaqa alaih syahat Sahibu Bukhari, sahibu muslim Digabung menjadi dua Dua ribu hadis Setiap subuh, lima, lima, lima. Belum sempat khatam putus sampai sekarang. Karena ustaz ini terbang inggam. Lebih banyak terbang daripada inggam. Apa yang harus kita lakukan kepada saudara kita yang terbaling sakit sedang dia hanya bisa melihat, tak bisa bicara. Dan bergerak, segala dibantu orang lain. Bagaimana cara dia melakukan solat? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ganti pempasnya. Kerana salat-salat mesti suci Setelah dia bersih Bersih Mungkin dia ingin salat, ingin berzikir Tapi dia risih, risau Maka pagi sebelum azan subuh Atau setelah azan Yang penting jangan sampai habis waktu subuh Bersihkan Setelah dibersihkan Tayammumkan Wajahnya sekali Tayammumkan saya mengajarkan Tayamum tak saya buka tangan, karena asyik kan saya mau cepat nih. Ah dikritik orang, somat sesat, mengajarkan Tayamum tak buka, ini buka betul. Ah, betul. Nampak betul kurus huster. Saya bukan sedang mengajar pikir Tayamum, sedang jawab pertanyaan. Memang orang kalau mau cari salah salah ustaz tu aja. Nah, ini salahkan juga nih. Muhammad tu sesat, mengajarkan kamu pakai tangan kanan, tangan kiri tu payah betul lah itu. Ajak, <tuk> ya. nah. satu lagi, tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Kalau banyak di situ jarum-jarum, pakai Mazhab Maliki sampai pergelangan tangan saja. Nah. Dah. Bisikkan ke telinganya. Ya. Aduh. Isteriku. Kau sudah suci. Kalau kau mau beribadah. Beribadahlah. Karena dia tak bisa menerima respon kita. Entah dia berzikir dalam hati. Entah dia beribadah. Nanti pada waktu zuhur. Mungkin kotor sudah pampersnya. Zuhurnya begitukan lagi. Nanti pada waktu maghrib. Buatkan lagi. Tiga kali. Karena dia hanya bisa tiga itu. Zuhurnya dijamaknya dengan asar, Tidak pakai kosor Tapi jangan pula gara-gara ini yang sehat pun buat juga Nanti maghribnya dibuatnya dengan isya Itu saja Yang sebetulnya Kalau dia koma total Tak ada respon Dia pun tidak wajib sholat sama sekali Tapi kalau dia dalam keadaan sadar Hanya saja bahasa yang keluar tak jelas Dia sholat pakai isyarat mata Allah. Salat tegak tak bisa tegak, duduk tak bisa duduk, berbaring tak bisa berbaring, pakai isyarat mata. Ini yang terakhir nih, yang isyarat mata. Begitu cara kita menolong. Andai Abdul Somad yang mengalami itu nanti, maka lupa keluarga saking sedihnya Bapak ibu yang mengingatkan. Kalian sudah kalian gantikan pempesnya, sudah kalian rayamukan dia, mungkin Ustaz ingin beribadah. Dari cahaya matanya nampak kami dia ingin beribadah Tapi dia tak bisa Siapapun bisa mengalami itu Ingat Bagaimana pandangan Ustaz acara TV Misteri dua dunia Kenapa ditonton juga Ini ukai-ukai Apa ada orang yang bisa berinteraksi dengan setan Dan bisa melihat setan itu di tempat tertentu apa bedanya atau sama dengan ada syarat TV yang menyirikan rupiah, ustadz ada sampulnya rupiah isinya dukun, hati-hati. Maka banyak-banyak konsultasi dengan konsultasi rupiah syariah. Pergi ke rumah sakit Zainab, di situ ada rupiah syariah. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab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 Pertama karena ilmu dan imannya. Macam Nabi Sulaiman AS. Bisa dia bercakap dengan jin Ibrid. Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin Ibrid. Ana atika bihi. Aku bisa membawa kursi Balkis. Dari Yaman ke Palestina. Qabla an takuma mimma qamin.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 Jelas-jelas tadi saya katakan ikuti pengajian Asmaul Husna jam 10 pagi Sabtu. Sudah dijelaskan sedetil-detilnya di mana pengajiannya di bawah. Di bawah tu sekarang tempatnya hebat, megah, mewah, macam hotel bintang lima. Ustaz sudah masuk belum lagi. Tahu dari mana? Nengok di Facebook. Ikut pengajian Asmaul Husna yang ngaji pakar tafsir ikut. Kalau kita diundang doa syukuran di rumah bandar narkoba. Bagaimana Pak Ustaz? Tak usah datang. Man ra'a minkum mungkaran. Siapa yang menengok kemungkaran. Talih gha'ir hu biyadih. Tolak dengan tangan. Hei, uh, narkoba. Berhenti pakai tangan. Kalau tidak kami pukul hentik. Kalau tak sanggup karena dia preman pakai mulut. Berhenti. Pakai mulut pun tak sanggup pakai hati jangan ikut embargo dia wazalika ataful iman itulah selemah-lemah iman begitu tak ada orang datang dia heran kenapa mereka tak datang ini makanan sudah banyak kenapa tak datang karena ente bandar narkoba uh aku salah lu tak tahu dia salah datang ustaz tu datang beramah-ramah buat dengan dia allah panjangkanlah umur bandar narkoba ini ya allah Betul berbuatan, batil. Kita tadi mengkaji husnuzan. Apakah kita perlu husnuzan pada pemerintah kita sekarang Pak Ustaz? Mancing-mancing nampaknya. Eh? Pak pula husnuzan? Ulama dikriminalisasi. Perampok dibiarkan. Pengkhianat dilepaskan. Yang amanah ditangkap. Mahus nesan juga sih. Sudah oh. tahu saya orang yang mudah dipancing. Dipancing juga lagi. Selama ini saya melakukan kegiatan saya selalu menelpon sama ibu di kampung minta doanya. Mantap. Adik-adikku yang sedang merantau di Pekanbaru kuliah kerja. Ada apa-apa telpon ibu di rumah. Jangan sampai emak tu pergi ke tempat servis HP Pak tolong HP saya tengokkan Kenapa kok enggak berbunyi udah sebulan Anak saya biasanya nelpon Apa kata tukang servis HPnya enggak apa-apa bu Anak ibu aja tak ingat lagi Kok bisa dia lupa dengan emak Kalau lah emak kita tu dulu lupa menyusukan kita agak dua jam Tak sebesar ini kita sekarang Kenapa kita bisa lupa sampai 2-3 hari sama dia? Cyt. Inilah apa ayahnya orang ni. Alhamdulillah saya selalu mendapatkan keringanan. Bagaimana harus membalasnya Pak Ustaz. Sedangkan buat ngirimkan uang saya belum punya Pak Ustaz. Man ahsana ilaikum. Siapa yang membuat baik pada kamu. Faka fi'uhu balas dia. Balas maktub. Tak bisa saya membalasnya pada Allahu doakan dia. Robil firli walidaiyya warhamu ma'ka ma'rab panjangkan umur makku ya Allah, sehatkan dia ya Allah, jauhkan dari penyakit ya Allah, terangkan matanya baca Quran ya Allah, terangkan telinganya dengar pengajian ya Allah, istiqomahkan hatinya ya Allah, matikan dalam la ilaha illallah ya Allah, tenangkan batinnya ya Allah, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau sanggup balas, balas. Bisa berangkat dekkan haji umrah, berangkatkan. Kasihkan dia makan enak-enak, pakaian bagus-bagus. Itulah tiket kita menuju surga Allah SWT. Kalau tak sanggup, doa. Tak sanggup saya berusat, masih susah, belum lagi, doakan. Jangan pernah berhenti mendoakan.